Камердинер стояв ошелешений, гнівним поглядом він намагався спопилити зухвальця, що посмів порушити спокій його пана. А зухвалиць тим часом ніби нічого й не сталося, уже залишив зону і, посміхаючись, закрокував поруч мене. — Чого ти вломився в його володіння? — запитую непорозуміло. Що ти йому сказав? Білорус загадково прискалює око. Те, що треба сказав, хай знає. На якому ж наріччі ти до нього звертався? Мабуть, на санскриті? Жарти жартами, а я таки просвітив його. Може, не зовсім і так вийшло, але не шкодую. Мені ще дужче кортить знати, що ж він сказав тому нещасному. Мушу Петре нагадати тобі, що на інструктажі мовилось один за одного ми тут відповідаємо, а ти ступаєш контакти, шушукаєшся з мільйонером, і тепер навіть перед другом не хочеш зізнатись, які таємниці тому тузові відкривав. Камуючи хитрий усміх, білорус озирається остережливо, так ніби хоче переконати, що нас ніхто не підслуховує. На палубі майже безлюдно. Гаразд. Слухай, Каліласка. Тільки ж начальству про це, а ні-ні. Якщо це вважати таємницею... До пару теплих слів свого однопланетянина він таки почув. «Якщо ти такий геній, кажу, якщо такий ти всесильний алхімік двадцятого віку, що віг випустити свого проклятого джина з пляшки, то не будь же потворою, не накликай на себе вічне прокляття, зажени того джина назад у пляшку». «Но ну, це і все, що я йому сказав». А він, по-моєму, сприйняв. При слові «джин» він навіть ожвавів. «Не той джин він мав на увазі». Чуємо раптом зауваження із-за наших плечей, і ми озираємось вражені. Перед нами стоїть В'ячеслав Перекладач, сердито кусає губу. «Ну, ви дограєтесь, дипломати новоспечені!» «Кому потрібна ця ваша витівка? Що ви хотіли від того Гаргантюа? Невже ви не розумієте, що він тут на особливім становищі? Це ж пасажир номер один!» «Добре, якщо через нього нам не вчинять скандалу!» «А він що нам учинив?» Спокійно заперечує Білорус. «Скільки це алхімік та йому подібні зла накоїли для всього людства!» Тож хай хоч знає, що живущі про нього думають. Зрештою він робив відкриття, між іншим, геніальні. Вім'я чого? – скипів білорус. – Чи моє діло винайти, а за наслідки я не відповідаю? – Оце воно, лицемір Совіко. Називайте мене, як хочете, але казав і кажу – є відкриття, які мене не радують. Єгенії, до яких я завжди буду почувати відразу. Слуги диявола? насмішливо уточняє В'ячеслав. А то й ні. На їхніх відкриттях лежить печать зла. Повипускали нечисту свою силу з під усіх замків, а хто її буде приборкувати? Я не берусь. Каже перекладач з претензією на дотип. Ти не берешся. І я ні. І він теж. Всі тепер умивають руки. Декотрі вважають, що генії і злодійство таке сумісні і тут нічого не вдієш. Чого шукали ці куплені мізки, залізаючи у таємниці природи? Кортіло влади безмежної. Світом хотілось керувати. Серед формул своїх може вони й генії, а душею – пігмеї. Ніколи ще не бачимо друга таким збудженим.